Минавам на първата идея за размишление Конфуции. Мъдрият човек всичко търси в себе си, а нищожният всичко в другите. Само мъдрият не прахосва думите. Мъдрият не се съмнява, мъдрият не се тревожи. Да победиш себе си, това е човеколюбието. Да победиш себе си, това зависи от тебе, а не от другите. Живее в самота, за да укрепя своята воля. Живея в самота, за да укрепя своята воля. Който е влязъл в пътят, заблужденията му ще изчезнат. Който е влязъл в даво, постепенно заблужденията му ще изчезнат. Който е пренебрегнал собственото си самосъвършенствуване, ще бъде пренебрегнат от живота. Мъдрият трябва да бъде постоянно на штрек. Така той ще разбере, своята вътрешност. Мъдрият остава винаги в своята неизменност. В дао. Колко достойна е неизменността. Мъдрият живее скрито и уединено. Но не изпитва мъка от това. Ние трябва да имаме сами себе си за пример. Мъдрият сам прилага на дело своите получения, а после ги проповядва на другите. Аз имам вяра в древната мъдрост, казва Конфуции, и я обичам. Разбира се, той не е завършен мъдрец, но има тази почет и върви по този път. Той посява себе си. Защото, знаете, когато се среща с Лаудза, веднага става ясно, сещам се за един пример, за малко ще отклоня, той му казва, Конфуций казва на Лаудза, не трябва ли да имаме смелост? Не. Трябва да имаме Даво, защото когато дойде дало срещу тебе, каква смелост ще имаш? всички смели, твоята смелост погиба. И така нататък, и така нататък. Това са други разговори, следре когато говорим за Лао и за Конфуци. Но тук вече тая въпрос за друго измерение. Така. Ако човек може да управлява себе си, какви трудности би могъл да срещне? Този, който обича чистото учение, ще придобие чистото Съзнание. За да бъдеш добродетелен, трябва да имаш едно ясно познание за доброто и злото. Доброто на мъдрият е дълбоко, неизчерпаемо и безпределно. Доброто на мъдрият няма нито вкус, нито мирис. Доброто на мъдрия е скрито, и то постоянно увеличава своя блясък. Всички разбират страха пред смърта, но не всички разбират покоят на смърта. Оплакваш ли се от неприятност, удвояваш злото. Прощава се всичко на онзи, който сам не си прощава нищо. Когато думите губят смисълът си, хората губят свободата си. Бедата от човекът е, че изоставя собствената си нива, за да засява чуждата. Който ни напредва всеки ден, всеки ден изостава. Мъдрият, той е подобен на дух.